Зате сказав квестор багато чого сказав. А на останок своєї довгої відчутно морської промови обернувся до абата і стиха прорік. Чаклунство це очей гумен. Справжнє чаклунство. І мірошник цей чаклун проклятий. Душу нечистому продав, от і водить нас тепер, як окуня на гачку. Чаклонство, кажеш, спокійно, припитав Аббат. Що ж може й так? Залишивши візок та випроставши перед собою правицю із затиснутим невеликим розп'яттям з полірованого дерева, Отець Янник випливав, попрямував до хати, читаючи на ходу молитву. Двері відчинилися, на порозі стояв Стах Сакира, і він зацікавлено стежив за діями Абата. Амінь, посміхнувся Мирошник, коли отець Ян дочитав молитву і підійшов до нього майже в притул не допоможе мій отче, хрещений я. І старий широко, щоб помітили і аббати Квестер, перехрестився, а потім розстебнув помір сорочки і випнув запалі груди та мідний хрест на почернілому часу шкіряному гайтані. Ми, гарклівські сокири, не куплені і продані, родові, від нас до ворога роду людського ниточка не тягнеться. Тож, вибачай, святий отче, коли що не так. Ходімо краще до хати і поговоримо. Нема про що, святий людині, з такими лиходієм, як ти, гомоніти нестривився осмілілий з переліком брати Гнаті. З несподіваною спритністю він раптом став поміж абатом і мірошником, а в руках Квестера виявився важкий сучковатий кийок. Саме ним під час мандрівок Квестер не раз відбивався від собак і лихих людей, надто від корчмарів, котрі вимагали плати. Якщо ти молитви не розумієш, то оце якраз для тебе буде. Але тут через вінце хати ступили три здоровенні лайлуваті хлопці з верзом однакової нудьги на фізіономіях, чи то робітники, чи то підмайстри, а може, і сини стаха сокири, і перевальцем. Рушили до стропілого квестера. Випряжи коня, брата Ігнатію, торкнув Квестера за плече Абат Ян, який ще розглядав хлопців, які зупинилися. Абат важко зітхнув, зійшов рипливими сходами, увійшов до хати, Мірошник мовчки дав йому дорогу. Несподівано виявилося, що хата всередині простора, чисто вимитана долівка, у центрі світлиці міцний дубовий стіл із лавами вабіч, кілька карічкуватих стільців. Звичного божника на покуті й гумен не побачив, зате пучків зілля та коріння по стінах висіло чимало. Овівши поглядом світлицю, абат Ян підійшов до столу і сів на лаву. Старий подумав, подумав, пожував запалим ротом і вмостився навпроти. Ну, кажи, старший сокиро, для чого, не побоявшись Бога, зважився морочити голову Тенецькому йгумонові. Зважився на гріх, та ще й великий.